وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحب الصلاة إن الصلاة تنهى للفحشاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وعن نبي مسعود البدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزع صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواه أحمد وأبو داود وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناسيته, ناسيته بيد شيطانٍ رواه البزار و التبرانی و بیسلا دن حسن و رواه مالک فی المؤتوا موقوفا زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانان روحو اللہ دیمونگو تاسولا او په د عمل کول توفیق را نصیب کیږي زماي زتمن دو کچره زموږ او استاد مو صحیح شي او د شريعت مطابق شي زموږ نور احوال با اله العالمین دروست او دمس دا سحی که دو دو بارا دا پورا علم او د محنت ضرورت دیجی زکر دمس پسحی کې دو بانے وقت لگی کمس سحی شو نٹولم سلبس شي. یا مسلمان ناری نه زنانا مستد الله حدیث و سنت و مطابق شي نو د ټول زندگی بس سمشي او کوم زای شو نو ټول دین بزای شي امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله تعالی او وقفل دوري خلافت کې ولو گورنرانو تخصن ديګليو چې اهم شه زما فنې زبانې مسته کچره مسته چا سم شو د نور دین بم سره او کړه چا مست بربادت نو کوه شا چې نور دین بم بربادت کله چې مست صحیح نو الله وادګړي چې صحیح مسترا دا موز د ب حیاو او د نارواو نه من کول کوي د مو د صحیح کېلو دپاره اعلم ضروری دی په کار راې چې موږ د ولما کرامو صحبت کېکیلو سره د مسونه دی احمد او دا بو دادي او هرریته سرانې وړست بی مسود البدری رضی اللہ عنہو نا روایت تے بی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نکافی کیگی نجائز کیگی مزدی اوسری حتی یقیم زوہرہو فی الروکوع و اردھی چه دې دا خپل شاع او ملا پرکو او سجده کی برابر کی که پرکو او سجده کی د چا ملا برابر رضا د مزد الله حبیب وای دا کافی نو شو د فرس پر دا د مسند احمد او د ابوداود شریف روایت سے پورا پرکو کی د سو خبر سوچ پکار دے ږ دوه زر را پرورت کې چې سوچ لا ووقت لپ یو خو سړی روپو پګوري چې زام لا او سر برابر دی که نه بل دهپل کو فبل ددي لاس دپارهې وړي جوړی کلک به وورشي او ه کې راغې ت سره یاد دی لا سنبم د شریت مطابق ي. ناول سړیدا عمرې کې ما کوپی سنت ترېکي مطابق نیولي کنا زما سر دملا سره برابر د کوچت د کتره ابيا خف ارا مرام کم نہ کم درې پیری تشبيهات ویلي سمرچ چاډې روې نو بهترا سمرادا او رکوع کې ځلغو د سر راتو چې او ملا برابر نه ده ابیا ملا بس پورا نه غو نہ سجدی تلاردو نمون کو موس کے فرض پر خپل جمهور پني د چ فرس دے پر خپل د موس بس ته پوس کای زیراو شو او کور نشو جمهور اهل علم پدی دی چرکو برابرول درکو نفس په قومه کې برابر دریدل سجده کې اطمینان د دوارو سجدو په مونس کې اټمینان سره ناشتا دا د فرایض او نګا بعض یې امر تواجب ویلي لکه کفرز فاتحه مو شو اچی واجب واجب شي او سجدہ سا هو دی نو بیا مو شو نخل مزمانه زما عزت مندو محنت وکارل ی منګ روکو خاتمینان سره و د روکو نفس قوما ربنا ولک الحمد حمدن كثيرا طيبا مبارکا فیضا په ولاړو وایي کوئی بار سره وایي منګ د سیمسکم د منګ منزنا عبادت چرتو گیهی ځکه موږ پیتا و دیا کال مزکو خو زندگی کې ایس کسه تبدیلی را نه لا صحیح مصف زندگی کی تبدیبی را ہوئی نداللہ حبیل فرمائی کم سڑے داچ شاپ و روکو سجدہ کی نبرہ برائی ندد مصف کافی کی گنا بل حدیث معاولیس تو اکثر زمانگا عوامدہ سے کہیں چید امام نمخ کی رکوت ازی آسوک پی رسول سی نا حدیث منگو لستو چنبی ریح السلام فرمائی اغا سڑے چی چی چی گی او پورتکی گی دے امام نمخی اللہ پا قومکے والان دے دے بالکل لانو سجدی تنیز شو قومکے والان دے دے سجدی دے رسید دے دے اللہ حبیب فرمائی دے دی سڑی دا ناسویا دے تنجیدی ویختوتا وی ویدہ دے سرکن لے دے شیطان پلاس کے دے ه کوشي دا کوي مونږ غاافلم ولاړیو ګوره که امام ام په تادیت سړ دی د نه به نه مخ کې کېږي او نه به ت لې رستتو کېږي لږ رتو کېدل بهګوره ام و الله اکور نوتونم و الله وګړه چې هغه رو کوته لاړو نه توور په و کوته لاړشه چې هغه سدله لاړو نوکه د ام نهمونږ اغله روله نه د رسې د مونږ کوته رسدو. ما صحیته رسیدلیو زموږ غا خپل ځان په وسو اختیار کړه او داد دا د باذ خلکو نا همیشه د فارقي هدي و جنګ دا امام لفکاری چې د اول رکعات د سترګو په ګډولو ګوره د نبی رحم السلام خدام معجزه وا چې دای بشاتب نظر لګیدلکه مخ کې لګیدل زموږ پیغمبر علی السلام په معجزاتو کې او معجزات سره وې ورا او کوم من زرک زمو د شاه طرف نګورو ا دا پیغمبر د امام مجززهو عمام لم په کاردي چې دسترګو په ګټو د مکتدیانو حالات لوګوري چې زهو غ لاروکوله لی لاړه مکتدی را نه مخکې لاړو عله په قو کې ولاړی مود کوم ې لو رسې تو رسې نو په نرمي نرمي سرا په اخلاکوو په سختې سره نه خلق کو یول پکار دی او موږ تاسو لم لمګه بو او سمج پکار دی و یا سره چې دی چی او پورڅکی دی امام نمخ کې انما ناس یتوہ بہتی شیشوار د دو داناسیو سرکټه د شیطان پلاس کې دی تر دې چې په دې روايات کې دمر و عید راغله بخاری شریف حدیث کې ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اما یخشا احدكم اذا رفا راسه من رکوعن و قبل الامام ایجعل اللہ راسه راس حمارن او یجعل اللہ سورته سورت حمارن رواہ البخاری و مسلم رحمهم اللہ نبی کریم علیہ السلام, السلام فرمائی آیا یریگی نا یو پتا سکے کې چې د امام نا دا رکو سر مخ کی پورتا کئے او د سجدے نا سر مخ کی پورتا کئے نو دے یریگی نا چی د دا, دا دا سر با دا خر دا سر پشان جورت یا با اکر زی سورت دا, دا پشان دا سورت دا خر نوکر امام نه بن مخ کی کېږي. ا دومره رسو کېدل چې هغه ته متابعت وایي لکه اذا كبر فكبروا حديث کراغلي امام الله اكبر وتم الله اكبر واذارک عفركعو چروقو کې تمروکو کچ سېو او کتم ورپسې به مخکې کېږي به دنا دې ته متابعت وایي دې ته سوې متابعت وایي ردی مام نہ وخت کې بنذر وکونه پورته کیږي ند سجديلا امزب اتمینان سرکه امزب اتمینان سرکه نبی کریم علیہ الصلات والسلام موږ تاسو ته لدا را راکړې یو حدیث کراغلی عبدالرحمن ابن شبل رضی الله عنه فرمایي وې منکړې د نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقره الغراف د کارو اون چې د ټنګو والو نه منکړې کار غټنګه کوپی نه نه کړه مونږ بشاریه راځې دې اته سبحان سبحانه لکشميري سيو زر سبحان الله نو دې اثر را پورته کړي دې ته د شرګ او د مارغاو د کار غټنګي ویلې وې دې نه و افتراش سبع اے لی چی با په پا نه غړی دیتا لی چی وئی چې در پا چی مسکی دی گوڑو لی وئی منع کڑی چی او سڑی بد درندغون تی لی چی نگوڑی درنده مکتر اسپیم درنده دی ګیدړو و لنبڑه و شرمخم درنده وی دی دا لی چی پزمکو گوڑی اپ آگی سر کې نو په مسکی با دا څه څوک نه کوي بلکي پکار راوي چې دا دا, دا بوچتوي ورکه رکات کې خو بیا مخا مخا د بل مرګوی لپاره لاسونه جوخته اچې ځان له رضا الله د حبيب په سجده کې طرفونه مبارک کارې دي ځان لچی وګره دا لاسونه یا دو بو سره برابر کې خپل پکار دي اے جناب الله زشه چې دی او بو سره مساوي دي یا د ما د مخ برابر دی او زما دالی چې دا به د ځمکې نه وچې وي دین نه د الله بي منه صحابه کرام کرا بعضې روایاتو ک راغلی د شپې تهجدو کې سړی دوږ د سژده کوي الله دمونږ او تلم توفی خاک کې نو بیا چې د سنګلی چتی کړي دیره اوږ د سژده نه شي د کرام کرامو قربان مونږ له نو دغه فرمایل خیر د کلا سنگل پدی دی کې دي دی باندې او تکیا اونته ورکه ولا هغه پوغد سجده کوي مونږ تاسو وګو ډیره پار را دغې چې مونږ ټول نو په مسجد ټنګې مو وایي بلکې پکار د هديو کی چې زموږه رزره کې چې سجده نه بیا ورو سر او شتر کې ځکه د انسان په بند وي جزه د بنده سره د جزئ په صورتو کې د سجې د لوی صورتت شته خپل مالکته خپل مخه تنلی په خاو کخې په کار ده دی چې دا راپورته کې د راته تو دی کې زموستاسووار خطره نو سجدې په کار دی چې میې سړی کوي ورا حدیث کې درې سيزونو نامانه راغله یو د کار هوونټي ټنګي باندې وې زم د دريندا هونټي لا سنا لېچې باندې غړې پس مکا و ايوت ين الرجل المكان في المسجد و ايوت ين الرجل المكان في المسجد كما يوتين البعير يوزي بذا لخاص کې نه لکه اوخ يوزوي د ناس په ځکه نه بغیر غل کوي بعض مشرانو د ناپوهېدو او جنبس یو خاص دي ته وایي کېږي مسجد کې دا د پښې دی کړي د څو چې وختي راته په څنګه زيده ده دې يوزوي په جمعات کې د ناس ته د पारा خاص ک نه بعض مشرانو د چې ويده د باندې دې نه پورته نو دا خبره یو خبره ور سره بلې یاد ولرې امام پهې په دی یسوو ک سان او خیار ولاړو امام ل کله دفتې ضرورت نو سړی فته ورکشي کله مام ته د نابت ضرورت دی په خپل ځې بلسوو کو درئ د د الله ح حکم دی و یا قم د او خیار دی ما پهې زې کې اوسمبو الله مون او تا سو حرمو شری بیاو الته امام قسيدي او لسدولس وكسانو زه خالي کته دره کتابه کې نه فريسي هاي كه خاص د امام قسيدي خلک ولاړ دي چي په طريقا فتحم ور نو لوداشه په شريعت کے ثابت ده چې د امام قسيدي او سو کسانو خيار دريږي چې د فتحم ور کول شي دغه چې امام له ضروره شو چې د هغه په ځای قائم مقامم کې دي باقی او مشر سنے چی اپ آوامو کنے او زیزان لخاز کڑے نداش پشریت په ناروا دے رواہ احمد و آبو داود و النسائیو رحمہم اللہ نسو خبری جو چال حدیث یاد صبحی ہاں وای سو خبری میں اوکی نا ملم را گلے نا ملم حق مہینی سو خبری میں اوکی ندائی دی تولو جنگی ہوئی بڑی او ای څه وزاړو ورته یو جوانب دی ناوړي کاوري تعالสุ کو رستا په دې پهړو دې ټول فرض کفایق غاړې مخلا شي درې خبره الله دا حبيب ذکر جو بش الله ری بسم الله دا زموږ استاد وحل دې رمخي شي موږ کې څه دغه شي وایي کله کله پتا لګي پړون به سب به جام کولو او سر تړې ځان دې روکي سب نه سکے پزوري رستم داله حبیب وي کپته لگے د نورو دي سب مخن کو جنگ کولو امون وایي چې супра بروستو خو وختي راغلی نو بي سب کې زیشتہ زه بیا هبي سواب کې ار شړې وې لې شي اکدا سي اور نو بځه سدي په لورای اراضنل موند نقصان دي پاسې دل نقصان دي قسم دې چتاوان سره بلار شه د جمیټ جوی مسې هم ش د الله د الله درسول خبرې اول خو سکرازی نه او لهمالهخواله چې را بیا دغه حال د الله حب د درېو خبرو نهه فرما دیو خبرو نه د کاره غ غونې تونګه به نهوي د در دغونې به لیشي نه او یځې ب له خاص ک نه چې بځې تا پهېديیکې که و رالی خو ستا دی او کبل سوکراغله یا سر دا زه زه دا زه ربختم در نوونه ورو لا وای الله د حبيب خبره خسر یادې کنه یا والله ولا وای وای ما هر چی خوان دیم فراموش کړل الا حدیث یار کی تکرار می کنه وای خلق ما چی خبره یادې کړې وې ټول بهې لري کړې یو د یار خبرې وې دا ځان سره ژو ته دا دا چا خبرې ده چا ده شفاعت پتا مسجد نو تو دمر د دنیا په غفلت کې چې نور خبرو بیان کوم ته سوچو نه کې ما هر چې خوان ده فراوش کړ ده الا حدیث یار کې تکرار به کړې وای خلکو ما چې صبر یادې کړي وي ټول به هېر کې یو ده یار خبرې کې غزا سره سکو دا ګور دا الله قسم ته سوک ملغلری تک سی وی کنه نو د ملغلور دور قدر کیمت نشته سمر چې دا الله د حبيب ته خبر په ملغلری په با بنگله جوړه کې نسبه کې بیا بم دي خارو لسی ځان یو غټه څورلی والے انور د دنیا مزي چرچي به بیا بم دي خارو تر دي او حبیب دعا حبیب دا الله حبيب دعا کړي وګرار چلنا الله حبيب فرمایلي دا حدیث یاد کړي نذر الله امرا من سمع مقالتي فاوعاها فا يا سيد العالمين وي اي زمرحبا زمه امتي تر و تازو ساتي كناري نه كنانا چه سما ولا خبري اوري ذل كه زيور كاي ابه داسه رسيلك سگه اوري درين د پكه کمي كاي نه پكه زياده كاي سي وے الله تر تاس یو ساته اهلی الملیک دی زین نه خوله چکمځی کی وای سوق جده پیغمبر خبري وای یادی دې په دنیا کې مترو تاسای دی دی په قبر کې مترو تاسای دی دی په میدان د بشر کې مترو تاسای یو محدث تیر شوه او دلہ د دا حبیب د حدیث کړی علامه شوقانی رحمت الله تعالی علیہ ذات الله د حبيب د حديثو خدمت کړې وې قبر باندې لارغه لاره روډ راځو مجبورا خبر اوس په دې شو چې د لاش بدل کو سل کالې شيووره وې کفن وې خت کې ذرا فرق نه وره دا پیغمبر غواړه چې الله زما او امتي ثارو تازه او شاته چې زما وال خبر یو دې ژړکې زې ورکې ابي دا سره چ سنگي اوريتا دلته يادي سپلو سره بو جيتي سره جوړ کړي د کار خو ځکه مونږ نه غټ ور شو چې مونږ دې ته وګن نشو دومره وګمړی د سپلو پورې خبره یاد کوو د سپلو پورې سر خبره یاد کوو نو الله حبیب حبيب خبره زوایزتوند اورېدل دا یادول دې تزړکی ذهن ور کول او د دادا سره رسول هغه تاویږي د جنت زیره پېښو نا خبیزنو چھو را رہے او دا اللہ حبیب لوئی مال دینو خائد دا اللہ حبیب ورطا مختصر زرزر دینو خولو نا جواب اس کی وَاللَّهِ لَا عَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُسُ زَمَادِ لَا اللَّهِ بَذَادْ قَسَمْ مِ دیکی بَنَكَا مَيْكُمْ نَبَزْ جَادَيْكُمْ بس لاؤو دا اللہ حبیب وی ویڈا سڑے کامیاب شک دا الله دین کې دی واره دو نووکه کې کم نه بزيادې کې زه ابو قتاده رضی الله عنه روایت ده دا, دا الله ز حبيب مشهور صحابی ده ابو قتاده رضی الله عنه او د تبع لمیر السلام و فارس و نا ابو قتاده زمونږ شه سوار سوپله او صحابه کده سدا ژقوم نو چې یو یو قص بزرگونه خلک سمبالو لکه زر کسان جنن کمکار کیا بس کولو عمر رضی الله عنہ تاریخ لیکلي خالد ابن ولید رضی الله عنہ ورته لخر کمزور دې زر کسان را پسرولې کا نای ور لزر کسان او لیک نو ورته ما غدري زغوفتیم مادرې سره وختیو او تا خودري روغه کړې څوخته بیمار نی کنه نو پته پته ریکه کوي مابه نه جمعه موې څوخي بیمار نی ګوره بیمار چه څنګه کېنی لوکي راي چېو بیمار نه کم از کم جمعه ته خوده شړې ته صلاح ځای کنه چې تا سپناسته نه نور انسانیت بدر کې څنګه راشي جمعه ته د شړې ته پته یو بیمار د څوک دې بهار نه لږه کو دا ناشته الله په خور کې د سړی تو په طریقه ځکه د مالک قرآن دې وراره اې د الله او د رسول خبرو قسم دې کړه زه خیر مو په جولای الله واقع اول البزان د الله او د رسول د خبرو د پارا سړی کې ځان کې وسه سړی تو براولی دا ستاله څه کیسه یې خو نه ناتو نه خو نه ینه شیرو دې دای ورته درې کسانو لېګل سوره ورتوی دا یو یو کس ایک ایک ہزار والا کس دے زغی کی ابو قطادر رضی اللہ عنوی جلیل قدر صحابی دے دوی فرمائی او دا حدیث گورا تبدیق والا دوستانم چی فضائل اعمال وی دا حدیث وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وې ډېر ناکار په خلکو کې پاغلا کی, پا کی أغ سړې دی چې د مزنغلا کوي شوق ګره سپلای پټای شوق سپټای شوق سپټای خو بعضې خلک د مزنغلا دا وي پټول وغلاګرو کې ناکار غل قالو یا رسول الله كيف يسرق من الصلاه صدګه د مزنغلا کوي قال لا يتم ركوعها ولا سجودها قال لا يتم ركوعها ولا سجودها واي كم شړې چې رکو سجدہ پوره نه کوي د موزغلا کوي په ګډه وډاو کده شریعت مطابق نه سجده داسوکا چې د شریعت په میزان برابر نه و دغه ورته موزوي خو غره موزغه چې څو کورته موزوي الله او رسول ورته موئ او خاله لا یقيمو سول به هو والسجود رو اووجود یاغ سړی چې پرکوو سده کې ملانې غ نه لکه ګوره ما رو عې پوور ان غړ نه د س لړه او س مې وړه لاې ملاب غورې غ کړی نه ده صبر من نهلی کړی او دو مې سېلهلا د مو وکوو د موې غلا وکه. نو موز نغلا کاو کنا کاو سمو عاي د جيري په لګورا موز نغلا و شي نو هغه موز باندې به زندګي څنګه جوړ شي وا موز ګره ارس جوړي کې خوچي سوې موز موز وي احمد و تبعراني و ابن خزيمه في صحيح د الله حبيب او دا, دا مضمون په نور روايات کې مراغه امام ثوبرانی حدیث ذکر کرده عبد الله بن مغفل رضی الله عنه فرمائے و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اشرق الناس الذي يسرق صلاته دیر غلف خلق کیا گد چ مزنقلاق ہے وی لشلیاد اللہ رسولا کیف يسرق صلاته مزنب سنگ غلاق ہے قال لا يتم ركوعها ولا سجودها نو رکوع وکړئ نه سجده وکړئ تراش رکوع کا ها بھائی په دای په لمخ کا ا دای په لمخ کا دازي ګوریدل چا نور دې ویني لګه پلش یې ګورہ بیروکو کې شړیو پوری جزما د زنګورو نه مې سمونی ولکنا سر لګماره مامولي ما بارا کې شمله سره برابر شي ورا به خبرو لکه سوچ کې د دریو تسبیحات هم را وخه پدې لګي چې زمان لا سونه برابر دي کنا زمان سرد رکوش سر برابر دی دي کنده برابر اول دا برابر کې به تسبیحات وایا ها اوس راشه ته سجدا وکړه وره په سجده کې د خکو جوړاد کیفیت ته درغه وره سجده کې ها بھائی گورا داگو تی با ٹولی قبلیل راتاوی راتاو که گو تی دی راتاو نی بیه دا خپوگو تی دا خپوگو تی بانے زورو کا چی ٹولی راتاوشی قبلیل آو سمکورت زورو نکو دی لفا گوری چی دی مثال پتور لاس دا کم سره سر ری دا بس کم اچه نو دا موس نغلاس دا چی روکو پورا نکی سجد پورا نکی او دې ر بخيل په خلقو کې اغزه چې څاله غنور خود سره یې سلام هم پہچانا شي من بخلو الناس بخل بالسلام رواه هو الصبرانيو به اسناد جيل کوئی پټول خلقو کې لوي بخيل سره چې څاله خود نه یې سلام پہچانا شي سلام په چا شود دځمای دتوند چې موږ او تاسو د موز د صحیح کول او کوشش وکړو نبی عليه الصلاه والسلام موز کو له د موز نفسی یا معاشره المسلمین لا صلاه لا لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود اېدا مسلمانانو دله دا غچا موز موز نه دي څوک چې خپل املا پر رکو او سجده کې کوي نا برابر ایدار لا یقیمو صلبہو فی الرکوع و چه نم لا برابر ایدار او نا پسجدہ کزان برابر ایدار نو دو موس دو پارا زمائی دا طریقہ لا چه مونگو تا صداق مطابق موزو کو دیو جنہ حدیث پاک کرا غلی دی چه او سنے وسوسو کال موزو وداغه مزله الله در رحمت په نظر ګوري لنو د ابن علي رضی الله عنه نور روایت ته فرمایي واي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لا ينظر الله الى صلاه عبد نغوري الله مزداغ بنده لا يقيم فيها صلبه چپاغه کملہ نه برابر اي به نه رکوعه او سجوده ها په من د سجدی سجدې د هغ کې ملا نهبر رابر نوله خلالین دغ موزله ګوري د چې ګوري له نه قبول به کم ځین نه کې روه هو طببرانی او فیلکید ورو واو هو موږ تاسو مهمنت کو کمس سا شووار شي هرسم شي او وره د موس پس دګو وخت اوس د کولو سری ما وخت لي اکه تا ه وا چې مع نه ب نو خفه کې خو زمونږ معمان هم سم و و لی لی مو د کوئ د جمانې سم د کوي د ب دک تا دا خبره مابار بای او تعالب لیمو اوس خو د خیره عاال شو نو د فې کتاب ل ما سره ما او الله د اسلامی حکومت را ولی که زما په کېسه وشي نو زه به تای او نې مواریمو کارهغ. مه تا مې په دې موږ رکړلې چې امامان به موجود رې کده مولا موسم شونو موږ بسمشي خداغا غثن رې ایمان سره وایې یا ډېر امامان منزنه سم ندي دا غنه امي سره سب تا دا ته کوم چې مخه لولړه داخل کولو د موس چلخې چې دا باقي سنت نفل بمدا شي کوي مال ګورې نو دې زموږ د پښتونو تراویح دي بابې ته پورتانوز تراویو په شان زموږه شوي موذ نه پکې کاخادي خاكي دی بل رکعت اندر نه کړي پای دې دې ځني څړیو امام پسی ته کړه خادي خاكي کوم دوزی دی اوی اولی سجدي لازم ده بډه راځي هم کھڑی ا کله کاخادي خا شو مزرکو لازم ده د وقوم هم کھڑی نو مز مز عزت مندو پکلا را کلا راوې خاصکر چسو کې مان دې نو د پا زی خام خاپی زمین پیر پا زی دریو پیرے د کن دے دے رکوب دا پکلارا کئی زکر دا خلق دے دن مزد کئی زمائزت مندو نو کزم دو علماء مزدون سمشول نو بیعب الہ الالمین ټول کار سمکی مزد مائزت مندو دا پکلارا کلارا رے دا بلال لذی الله انہو روایت ہے دے او کسو کتو کولو خرو کو او سجدہ پاک برابر نوا نو بلال رضی اللہ عنہ لو ما تا ھذا لماتا علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودا سڑے ک مرشو کیا چا چاموش سم نہ کولو و دے دا دا بل اللہ دے حبیب دے دین نا خلاف کو بل دل مرکی رواه الطبرانی و رواته ثقات نگورا موسکا چری سڑے گٹ وڈکای نو گیا گورا اغازن کا دن او خاتمیم خرابی خپل موس بانی زمائی زتمندو محنت کوئی بل دین اگو رئی کشری موسکی وار خطائی رازی چی سوخ بسلام گرزو ملا امام بسوخ سلام گرزے نو د خپل ځام غم پکار دی چی تاله تالا خندر کی کرداخو ملو گوگد کے ابو داود شریف کی یہ واقعار آگلے کتاب الجہاد کے د الله حبیبی او دو صحابه کرام سوکای ته دروړو ناغو مرګره उद्देशو او دابل سوکای کوي د سوکای مسله دا چې د یی طرف نه خطرای رضیریدن کی قبله دی فلدا نور خاطر په مخ کې اګه دی په لای د دی په لبا مخ کې ناغه دښمن طرف له مخ کړه دې موزم کوي دی کی دښمن راغې لری نه صحیح کل نو غشه دنده کې واشلو گذاره وکړو صحابی سو غزاره او لکې وویل سلامې جوګر زولومرګې راپاس وی چې راپا غ و قتل دینا ورته د الله بندنده تهول نه زول راپاس م ته غګور وخت نه لګېدلیتهجهه د خبرې تهکن نهنا هغه ورته و ما او صورتت سو روکړ وي دومره خوې را کړی چې د هغوی هغه کټکول مسل مالی بزن را کولا غشه پا بدن که پروت دے وینا تے روانا دا خودموز دمر لذتا او خون دے دموز دمر لذتا او خون دے چی اغا خبر ندی عبدالعبن زبین رضی اللہ مبارکی پسی روایاتو سر اللہ خبر ثابت دا دیچو وی موسکی ولاړو بیا و نور دنیا د دا په پا وقی جلی پا حرم شریف کی دنا گیراوا د ګورګیر چا پیراب ور سره د منجني غټه ورزيد وي یو غټه ورزيد ته ضمان سال فرو تختوله خود خبر نشو د اصل توجہ ال الله وا تاسو توجہ ال الله وا ای د بند سره د چا محبتی دا مشهور مجنون بهر کی زمون دي ادب او کتابو ذکر کړي و ای دلل غوخه د کور نرا روانه کړي وا نارینه بچې پاتي وغیا په لزور ګردې پختل <سؤال> سوچونو کې لاړ د جلې په خپل سوچ کې لاړ وو ختیره جواب هغه په بریې غاغه په کور ته را منډه کا بیا چې ورته سوچ راو اوخه په کور ته تښتیدلې وو بیا به وو را واتک نو دوخه سوچ د لینک سوچ د بچ هغه یا په چکو نه کول اذزه توجوب الفلاوا بیا به وو خ خلاص شو د درې پیړې جذابه او زموږه سوچ جدا جدا لري سپېږې کي خبره دا باندې سوج د مرادینو په خپل <سؤال> مځبانې زمایست پند سره خپل مځبانې چمګه او تاسو مهنتو کوو چې خوشو خزو راشي دا مسکل فن راکې دا مسکل سي اوس په دې مسلمانانو ته مس فن ورکه ابا دې چوشې نه مام له بس ک نور دي سي واکول زه غرضول او دی چې یو دو نه پند و ملو پټې د ګوسو پندټړلې د پاګې نه را ګرځېږي او امام ته ویپاسور در پښې را ګرځېدب ا جالتنه پڼپ سر کړې نو پپڼ باندې نه را ګرځې ا جې ډولرس پلارو کې ولادي بای ک مصخندر کې خودې زړه کې شستا ا د پمستانښې نو بیا ګورې دان رام پکار دې سې نشتا نن مونګ اشه د خپلته وګورې تانګي او جره کې ټوله لرنسو ور فتای مون راضي په دکان کې ناز په پراپرټي کې تم جمعہ دی موارخہ ای ورځی معلومی دا چې سخت نقص حادثه پکاره خدای دې جمعہ ته څه دی دې خوشحال وي د دې دانا ستاسو ګره پتی ته شناسته د الله مل او ملائک درته ګډتا ناشې ک دوګینټه ناشې دعاګانې دو درته کړی دې چې جمعه ناشته وړې د ښه او برکت ناشته دا په زمونږ فقای کې د مایزت مندو شکیږي سامو بندیگی پاوی کے دیو جنہ زرزر مستدہ اللہ حبیق موزننے ویلے دائیو حدیث تا سوسو پیرے وارے ابو حریر رضی اللہ عنو یو سڑے جمعات ترادن میں شو او رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جالی سن فی ناحیت المسجد دخپ الجمعات پیو طرف کے ناس تا دا یو قائدہ دا وی فا حدیثو بچی المسجد مطلق راشی داللا د حج جمعه په مراد دی مسجد نبوي علي صحابه ها الصلات والسلام دلا حبيب دخل جمعه په او طرف کې ناز دي کې او کس را دن نه جو مزيو فور د موصن پسراغه په نبي عليه السلام سلام وا شروع جمعه کې سلام شتا چې رازي سلام واچي او کوم د ممانات جو زید آغی وانے سے دلیل نشت سمرا حادیث را غلی وردتا اللہ حبیب ناستے صحابیب سلام ورد دا زیور لولوی جمعات کے غزلام نا روال اللہ حبیب وردوی وعلیک السلام پتا دے سلام وي وی ارجع فسولی فإنک فا لمتسولی پتا دے سلام وی واپس لارش موزو کا موز دے ندیکھ رہے ورد موز دے ندیکھ رہے ہو پی غمبر وردوی موز دے ندیکھ موزه کړه له پیغمبر سوای وای موزه نه وکړه اصحاب ډېر مونږه کوم موږ او نو خپل امام کوی چې بیا موزه وکړه نو بظلم دی باغله په فرضونو ورزوه ابال مولا ومنه زریره راولونند مولیا نو نور ايش کار نشتا او چې سوخه مناظرین راوالي کنه نو یې تیار لې ویږي په خبره باندې د باز خلق بنه کار نشتا سکارې رې ير ایمان غبللې مولا ویلې چې موزه جوړه کیبو نظر ورسره کو نه چارای بس هغه دې کافر کې خپل بده کافر کې بس خبر اخلاص سره اړو اړو بنیاد دی ولې وستو صحابه بنون کې قوموي مزو کا بس اړه په موجود رېدو په دې ځای کې مزو کو بیا راغې سلام هی وا شروع د الله حبيب ورتوي پتا دې سلام وی لار ش په مزو کا مزنه نه کړي اداسه بیا لار کو موجود رې دری پیری د الله حبيب ورتوي او هغه پکې او خو دې خو نو یا به کو پسل اورم دل راغلېر عاجزۍ سره کې ناستو او وی یا رسول الله ما له څنګه چل راځي ما ته نو را طریقه او خيال دا الله حبيب ورته چې کله موږ په نیت راپور د برابر او دس کواه او دسم غره جوړه ماونه مونیس ته خپقې کې马 اکثر مولا طالب <سؤال> نه ورورځي نه ځکه چې راشي عالمي علماء د غق مسو ک د غق مسا نور دی د سر مسا نور څه مناظره ورځي اکه څوک په کافر کې ټول کله دل په ورسکه ټول کله دل په ورس کافر کې دغه د غق د چل چنور دی نو کله داسې شړې وی چې عالم لوی صحابی تبا نور وی پیغمبر رسام بسنګ او کولو اب په اوچر کې نه سده نورو بوله قتل اوس موږ کتاب کې او رو په جمع کې خدا مشاله نه وی دي چې دا د 10 طریقې سزا وی او د سنت طریقې مطابق کوا او د څکو سنت طریقې مطابق کوا او د شیدو کو بیا قبلې له مخک الله اکبر ہوا. بیا چې سمرا تاسو قرآن دې غولل بیا روکو خو ک خوخې تمینان د الله حبیب ورتوي بیا سر پورت ک خوخې تمینان سره ودریګا چې ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکاً فی د دې څوک فوالان د ختم کو بیا سجده وک تر دې چې خصشی مطمئن تمینان سره سجده وک نو بیا د زوارو سجده او منس کی تمینان سره ک کم نہ کم دور حکینا ابو داؤد شریف حدیث اذا الله حبيب د دو سجدو په منس کی ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي تعال ورجیبیدا غسان خبره کمس کم دا انده و یاری کی یودری پیری ہوئی پکېوا ربي فرلی د دو سجدو په منس کې وایا او بیا د غشاندانو نور موزم کو نو موز راغلې د زوایز د مندو خدا دا په کلهه کللا راغلی چې مو به او سړی په کلهه کلرک کوي دا موز بهریمون د غریبانانو خلکو سره نور سر شتهه سرور مالوي نه چې رکات وو مال شته نه چې حجممره وکړو مال ششته نه چې جومات ته مده سه جوړه پهو مال ششته نه چې کوونډ معانو فو په دغه یو موز دکه چرې دا س شوو ممسله به سم شي فری رضی اللہ عنہ فرمایو ہے زم دینی منور تر عالم اذنې کان و خلق نیکه دعا وی ما وی اللهم ارزقنی جلیسا یا الله د پیغمبر ذخر تر عالم او د دین د برکت خار دی خو یو نیک ناس را پداسې توریږي یو نیک شړی تر کنه دوی ابو هرره رضی اللہ عنہ سره کیناس و اما ورسیمه اللہ نہ سوال کړه او چې یو نیک شړې را لغ خپل پیغمبر په جمعات کې دنا څخه د ظاره بد دې انتخاب فرماي نو ابو هرره رضی الله عنه راته فرماي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلی چې فرمایلی شي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته اول به اعمالو کیاب د سکیږي ده مصبقی دی اول با پا آمالو حساب د سکی دی ده مصبقی دی لکه گو را عمل لے روج آمن لے حج من لے زکاة ورکول آمن لے نور سمرد اسلام بیشمار آمال لی او پا ٹول آمالو کینو بے حساب دے سکی دی دا با ده مصبقی فا ان صلاحات فقدف لہا کمزد چاہ سمشو نو د کامیاب شو انجہا وإن وَا فسد فقد خاب وخسر او که مشکي نقصان راغ بس لاړ او شو او نامراد شو وو واي کده د فرض او کې کمه راغې نو دومره مهربان رب د ملائکه وي الله چې فرض کمه وي وي بوګوري زماده بندس نفل کړي کنا پر نفل او لا فرض پور کړي ته نفل پور زرو د دې سنتو ضرورت شي مونږ ته او پویا مرګره او حاجت ما لې دې هکل سنت کوو او کلنه کوو او خو اختيار سمېدار سره ما ور دې مونږه سنت نه پرې جوړ د الله حبيب فرمایلی چې چا په دې سنتو دولا سونه پابندیو کا نو روزانه په دولا سوراکات او سنتو ور ته جنت کی پور جوړي ورته سم اسو کې په سنت کروي دواده ماه دې دواده سبا دې دواده سوتن دي شو شو پدې د نور شرکاتو سنت روزانه در لکور جوړي ايو خبره ته سوچ کوئ د پیغمبر علي سلام تو خبره کې څومره مقصد حال چې او کور جوړ شو اتو لنجه نو دا بیا تا نه فارې قبل دا فارې جوړ شو چې تالی له جوړ کو دې کې دا د استاوالا خاتمه سمای استاوه خاتمه په ایمان کې دا کور در ل جوړ دی دې کور ته باور زه نو روزانه خو یو کور دا جوړ وای چی سره ترکا ما شااللہ زمون یا خو کوي کئی دا چی کئی روزو نتیم دفریجی نو دا نوافل ضرورت دی سر نوافلم کوای او خاص کر کم مسنون نوافل دی پاگی خوبابندی کوای لیکن دا مازیگر دا موز نمکی چی چا سلور رکاتا نفلو کئی سلام بارے نو دا الله حبیب فرمائی کی الله پر رحم وکي نفل مکتب دعاوين درتو د پیغمبر يو دعاء دي ټول دنيا سه شه الله رحم وکي جماه په امتي نارينه زنانا چې دمازيګر نبخ کې سو کړو سلو رکعات وکړو دا چې دماي دتمن د مشرحين دي سنت او دعاو په څیر دوا رکعاته ابو داؤد شریف حديث ته سندت ثابت دي وایي چې دماي د مشرحين دي دوه سنت او په څیر دوا رکعاته نفل وکړ لو حرمه الله على النار جهنم فور به الله حرام کی اے په دو رکات او به نور دا دو رکات کا کوي معصوتن نماز کې صحابه نو دا ثابت دي چا چې سلور رکات او کل تهجدو مراجره دي معصوتن فرض نماز کې او چا چې نماز ختم د سنتو نه سلام رکاته کوم وی ور دادی چې په دوه سلامونو دی او درکاته وکړه سلامو ګرځو بیا وې داش په د ليله تلقدر په شان شو دي او لسه صحابو نه دا موږ کولې امای شمه وې ها تا ګذرس کې کېنه کنا وې سمې وې صاحب ته لاو ها چې څوک دی ها ماخوتن نفس جي سو ڪنه ته ليلت القدر وتي جوڙي هو ان عذڪا به ويش سا خيال نه ڪيا پيو سات ڪي دن سلور نذ جوڙكل ڪي نا چا چا له شو خبر اڀاري اذن لبند ڪره نه ٿو مشئي ڪنه چا جي ته ماخوتن د دو رکات و سنت و نفس سلور رکات نفلو كل پدو سلامو دشمه ځان ل ليله تلقدر جوړ کو په پیسو کا نو روزانه بو خو حل ليله تلقدر جوړ وای بدنه نوافل سو کې اهتمام کوي تهجد داغي په نوافل او ته نور نوافج درسي دا الله نه غوړې یو دوا سلور سمر ډیر کول شي او خاص کر دا الله د حبيب نش ثابت کی تهجد ته را ربาศی بازی خلک مولا را شو یا حاجت منه پریشانی مړه د تخواغه وخت راپور ته شکرهای چې کله پېشمنی راپور ته شی او بیا غوا دعا چاته یاد ده چې دعاګانې قبلي کی بای ها یاو دعا درې اوي صاحب کیسلورم ماشاردا ادا پینزم شپغم و اه هغه پکې تم شو کسان سوک چې د شپې را واسه دو پرمزا ام مز د خوب نه او دې را پاسېدو سره دا ویل الله الاه الاحد لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لي ويدي پسې چې صدوا غاړي د الله ورسره قبلولو واته دا دې چې باسي يقې په داخلي وسط کې چراپور ته دا دوه وایا او بیا الله نو دغه کبورا حدیث کې راغلي الله د خپل شان علیا او د عزت مطابق اسمان د دنیا ته نزول فرمایي او د بر نه با قاعده आवाज راځي و اي حل من سوک فاستجیب لهو څوک دعا وکړي نشته چې قبولول هل من سائل شوک سوال کوون کینیستا زوار کولول تیار ہے شوک بیمار نشتا کیمان دو.. کی دی بیماری خکه دل غاڑی ز جوړول ل تیار ہے دا आवाजونه د بره طرف ناراضی پتا څه وخت کی موږ د ظهرا دی ل د تہجدو عادت ځان ته زما عزت ورې مصالحې ته په پټۍ په دکان بهل کیږي دته یو کارخانه را کارنه حل بل مصالحې په خپل دي مصالحه حل کیږي رزق کې کی برکات صرف په دین نه دي چې تر مارکیټ جوړ کړي او تر رب لم جوړ کړي یو دوکان ہوتے وې بلم جوړو ازو خواته کې انټي پټي کې بیا چې دول لازم نو ډېره بشي قسم دې کې ډېره ککډېره وکړي ها دا, دا واډه دا یو درېجو مې بخښه غویام تیر شو او زه به تاسو ټولو نویری مې چې رزق پسه ډېري او بای سوس باب هواه تشمیر چې کوم غټه خبره ده ها دیو مستخمینا لګیا یو تقریبا چور تا وې ها یو شودري چې مخکي دا بیان کو چې رزق پسه ډېري او قران او سنت دامی او مونږ هم حاجت ته او هر څوک دا غوړی دا ناروا نه دي هر څوک چې الله زما رزق حلال ډېر دا سوال نه روان دي بلکې الله ویلی باندې وواړي حلال مال ډېر کم نو دري مېم په دې بيانو کورزک پرسنټه لري یو په کیدامو چې قران لکېلا نو مونږ وایو نه دلته غوذا درک به کې تلليږي الګ دکان بند ده اغه ډېرول شی مفریغ ولته غلګول پرتل لګل نو زوایز مندو درې زکسباب یو په تهجد رزق دی لري پر رزق دی تهجد به منظمه عزت مند رزق تهريږي نو دررزق تهريږي دو دريجومه غسباب ذکر کړئ زوایت مند په موجب باندې لکھ شو کړئ واری وکړئ یغ عالمانو سره کېنه او خپل تبلیغیانو سره کېنه خدای ته تبلیغی کې غل غ خپل ورزي او کړئ داسې کا سر دا سره کېنه داسې سر کا ترجمات کیو چې غ پوي دريږي ته لريږي تبلیغی وډه خموس د کېدو دیر موز دیر موز دکی دو دامی دا خبکان دا وجه نویزمون دا تولبان دا مونگ مولیسی دی جویه پر ازبانی تالیمان با بوتی دل نمادی زدو تا بیجان لوی می دی پسی زید نا وال خو می پمینتونو تیار نکر نایی را لوی ما په مونگ پسی مرا لی گای وی مونگ چی دوڑای خرو دای راشی. دوی وروډي را سره خو وی بیا یو ایجاماته قازاغه بل وی ایجاماته قازاغه ای لمی مې روبانیو کیږي پځاړو ځای پا زمې دلګورې زکاو وی پدی خفقې کوي مباځ سره زی په زمولې نو ځوان بس دین ټول ما کړي نه تبلیغ چکه بدنامې وینا باز غلکی او دیني شوبه صرف صرف بازي مولا صرف یو ډاله بدنامه کړي او دی یو لچ خلګو وی ډاله داسې دا نو باز سره سوی هغه ګورې زپای زوندت شيو شوبه د تشددی و شعبه و بدنامه نه نا. نا مشران چی در تصوی اغا اللہ و علا خلق دے اغا مطابق سو هغه اغا مطابق یو لوی عالمی کار دے و دا مشران و دا مشوری مطابق دا علماء و چسی در تال تووی اغا مطابق سو کا ازمون دا پختانو یو کارم دارے گردی پلو گو رای بیت تبلیخ کی یا ملے یا غلط کار کې دینم در تر شربائی ما تاسو لدرس کې به موږ چې کوم ځای مخ کیو ډېر قانونونه متېر کړی ولته کسانو او دوړه تبديل سره جوړ او دمو درس کې بم کې لاس دا غره د بيچې نه خبره ده یو سړی کې نقصان نه وې د کې نقصان د دل په شرط نه دوړه وفای خرصو نه یو ور په یو نه ناغسر سره اعبن لئوی ارابای اغترونن ملائی بسو ایمال ملائی را کناورتو ایرابا سو ملائی ملائی نو باسم و ایمالا سلور میاشتینی لگولی اغبن نگولی ویدنوی لگولی گورا بدنام سکو پی و ایغسلور لگولی فیونه ملائی تو لئی و اغتشو بخرسائی و ایمالا ملائی مغور ما خلاوکنن لگولی ورد آغا اغا کچا زهن سوکو و تبلیغ کې خدا چاله نه وایي چې دا غلط شي خرش اوټرفي وکا اچانه چې سراوالیا ورکا و ما مخورفي جنا تبلیغ شوده مپلر پی جنا حی خو لوي چې عالم او پی جنا مشور او پی جنا خور او پی جنا بلار او پی جنا د جمعه تاداب او پی جنا زلي واخ ور دي نه د نه سکه دا په هر ډول کې د خلک دی چ هغه دلې په شرمونو او شرموري خلک وايي دا ټول په کې نذاسي چې دې دې نو نو غره په تبلیغ کې چې کم مستقي کسمه دا باندې کې دې تبلیغ کې چې کم مستقي کې تاسو ورې کم سره یې ځي تبلیغ ټول کې او سيد اشيډله ورکو شو دا هغه موږ ډېر په طریق کارې موږ یې سوي هغه موږ خلک تماشي دې وخت خبر را او مرکز کې ولګور ته خلکو مونږه ریوینډ مرکز کې یو نوجوان د استرالیا ایمان راغلی. داغه نوجوان د دا سیدپس بلوخ سره چې ناقجه به مسکول کسم د ټوت خلکو په تماشاله اوراغه مس تر په خلکو جوړه څه کوی په خبره راغله د موږ خدا څخه چې هغه استرالیا وال مسلمان مرکز نه راغلی اواغه په داسې طریقې سره مسپولو چې دا منه ټول خلک به داغه د مسپ ته تماشا و داسې مسجیه یو بندته لګور او ځاړي نو د ارحم الراحمین رحم پسمر جوش کې راځي بای چې مز موږ او تاسو زمایست کم طریقې سره چې مزدکی به تبلیغ کړي دیو چې ټول مسلمانان واخلو لګوي لګوي په کلمه نه به لګوي او دی او حق کار م کوي دې دېمو عرب یو مفتی تیر شي داغه شهر ما سره کتابونه کې نه ګرځې هغه مې ویل چې علماء نو عام شي وي ګورې دا غړو باندې په تبلیغ چا اعتراض کو عبد الله ابن باز رحم الله دا د عرب او علماء او داسې عالم تر شي چې داغه ځې علماء وي د د دور دی وخت راغلی بیر یو فاکه تشادو دا چا چې ورسره لري صحبت اوبچره لکه څه وله چه پاکستانی یو سڑی پسی ٹیلی فونو شوشی بھائی بلار دے ملکی گی او تراغ رسا سستم نا ناغ سرسو نا ناغ ادغلا کوششی ہو نو دیبنی باز سیب کور تا ورواو رہ دو ملالا آگا دے پستر گلند دو دو آروا پستر گلندو ناغ چې پشور پوش و ور ورسارا آگا خو او ایو تو کداران کو اولادو سڑے اګه چې څه صدا باندې ورکوې ما له راوولای تس پوښنه ته وکړه ناګه ورته وی چې د مشان کار دی او پوښورې شو غوړي حکومت ته وی چې ټی مو ورته ولا وولا په ایسې واپس یې نو شیخ ته وی چې زمای ومن خاص پر خپل ترسو چې نسبا له مستخدمه ترکو نیبن باست شیبی او شیر ویلی آغمک کی چاہت تبلیغ مخالفت کون ادا کنید خبر اڈا دو برکشو بزرگ اڈیر ادا آغمک ناگی او شیر وی آغوی تیتوی چی دا خرنی دین داکار خود دین دین نو تیو ککنن ای اومولاوی تبلیغ شیرن او دا چې کئی دا غلط کئی نو تپسا مراپاس کنن نو چی نیخ پلاکی انو بلپریزی زمو یو مرګره نو هغه به چې موږ سره سبق ویلاله ګیلېغه نو د چا پټی له زمېري مې د لاس نه ونی چې بابا ته اوس پېله ګیرکار نه کې نو وزکه نیم جواب غني دی اوس لار دې ګورب وکای نو ویته دې چې بل راځي بیا رمبره روان دی هغه ونی شي چې نن نه نه باسي نو ما ورته وی په چې نه خپلګي هر په نو باځي ګولانه خپل کوي ابل باندې له کوي په هغه ستراس کوي نو چې دې سم نه کوي نو دیو بشره روانه په سیو لا کا وت په سايت ریکا اوکا چې او کار خپلم نکه ابلم نپريزه نو ایمان سروایله دین دشمني کړه کې چې سم سامنے کای نتي سم وکړه نا اパイ چې دې سم نکې نتي خاموک کړه نا نو چې نه خپل کې نه بل پرې دې نو د مزګره د کول کومه تاسې زمای عزت مند ضروری دي او ټول عہد وادو کې چې مونږ ان شاء الله سکو صحیح پساہی طریقې باندې مژدقه الله زموږ ستاسو د منزله په صحیح طریقې کې یا رب کریم ته زموږ د ټول وخت م په ایمان کې الله زموږ د ټول وخت م په ایمان کې یا رب کریم موږ ته زموږ د ټول والدینو ته مړو ژوند او اصول فروت واړه او نیک نام ته باسی دعا او غړې او وبا او بیماری په ټول عالم راغلې الازمون د گناهونو وجل الله ذاتو لو و باه نریکي يا الله دا و باو دا بيماري دریکي الله زمون سمر دي دي او دنياوي شعبه بند دي دي پخپل راه مو کرم دارا کلاو سمر مسافر جې د خپل وجود رزقي حلال لپاره لاړ دي له غريبانا نو کارش تا او نه د راتلو اسباب شتا بازي طلباء کرام په دینی او دنياوي علوم په سي لاړ دي تبلیغ والا سورہ سورہ جماعتنا بمختلف ول اكو کی بندی پریمانا نو سره خرجم ختمی دی, اور سر ختم دی. اخلاس سر دعاو و اخلاص سره وسم ورته دعا او گئے او په خپل اوقاتو کی دعا غواړی چل سالمین غانمین خلق ورونو سواپس الله زموږ حرمین شریفین او مساجد او ټول دینی شوبه دا خپل رحم او کرم کوله مسلمانانو کم کارو نه دې حالات د وژن متاثر شوي الله دا ټول دینی دنیاوی کارونه په خپل رحم او کرم را کولاو کې او دا فت او مصیبت د خپل بندگانو نظر کې الله زموږ د ټول دینی دنیاوی حاجتونه ترسره کړي زموږ د ټول دینی دنیاوی پریشاله ښه ب کې یا رب کریمه سمره بیمارانو دی کورونو او سپټالونو کې شفای کامل عاجل او تور شفاکه دوا او ورای د چا دشمنی طرف غنۍ دي الله کو محبت او دوستۍ باندې بدل کړي د چا اولاد نشا الله نه کومل صالحه اولاد ور کی د چا کورونو کې بچي او لونه دي د غیب او نه د هيا او د نې کرشتي بندوبس ورته کوي کوم مرغورو د دعا بار کی وی دي الله زمونږ ته دینی دیني دونیوي حاجتونه تر شرکه الله د امنګ سو زمونږه مصیح کی زمونږه مسجد کې خوشو حضور اواله زم موږ مس پکالارکه الله لکه څنګه د دکان او کور او پټیو کارخانه کې مزونه نه تنگی زم موږ د په مسجد کې م اله لنمې نه مر تکه او را واده کوي ټول چې د جومی مزل په وخت راځي اوبای اخیل ازجت کوي چې جواده کړي او ملائک کی جوجت نو کوم بل کس نه په کېو شتنو جومه له وخت راځي الله سوجت کوي بای چې څه خبره خورې د الله درځ غصب نکړي نه نجوبې نه راځي چا یو جمعه صحیح کوم په مصالحه شي اچھے گو روزانہ پہر مسجد کی تعلیم کی گی درس کی گی نکلی نو کم از کم جمیل ازمائی زتمند و رازائی اللہ لیدہ مدارس و مساجد عباد و لگی ترنن رضی پوری سور مسلمانان و فادشوی رب کریم لیدہ ٹولو مغفرت و فرمائی او منگو اتاسو ٹولو تدی اللہ دے سید و بے توفیق راتی رب بناتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخیرت حسنہ و فی الاخیرت حسنہ و فی